Ami szükségünk, és ami lelkünk megszertetni, hogy jöjjön az Úrtól, aki teremtett, megtart és igazgat mindeneket. Amen. Kegyelem lékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és ami urunktól a Jézus Krisztustól. Amen. Köszéreim, kezdjük el, ami Isten tiszteletünket, elvén a 42. Zsoltárnak az első versét, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. <tos> <tos>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 és mikor láttuk, hogy jövegény voltál, és befogadtunk volna, vagy vezítelen voltál, és felruháztunk volna, mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna, és felelvén a király, ezt mondja majd nékik, bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek egyel, ez én legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg azt. Istennek áldása legyen az ő szent a hallgatásán és szívünkbe való befogadásán. Érdekes bérek, imádkozzunk! Imádkozunk hozzá, felséges Istenünk, és megköszönjük, hogy imádkozhatunk egyáltalán. Megköszönjük, megköszönjük, hogy dicsérhetjük a te szent nevedet. Megköszönjük néked, hogy magunkat úgy tekinthetjük, mint akik hozzá tartozunk. Mint akiknek az életét te a magad számára lefoglaltad, mint akiket gyermekeidnek tekintesz, és urunk, ezt köszönjük néket, hogy most gyermeki, serekként, össze itt a te színed előtt, és magasztalhatunk téged, dicsérhetjük a te szent nevedet, énekszóval, mondással, és most ezzel az imádságunkkal is. Szeretnénk az életünkkel is dicsérni Téged, Úristen. De éppen az a legnagyobb nyomorúságunk, hogy a mi ajkunknak a dicsérete és a mi életünknek a dicséret mondása között, jaj, nagyon nagy különbség van sokszor. És éppen ezért kérünk Téged, hogy könyörülj meg rajtunk, és ne tekints a mi nyomorúságunkat, hanem fogad el mégis a mi tiszteletadásunkat és szenteld meg mégis a mi együttlétünket, mert éppen azt akarjuk, Urunk, ezzel a mi mostani ide sereglésünkkel is, hogy az életünk is sokkal jobban, mind jobban és jobban dicsőítsen téged, hogy ne legyen olyan nagy különbség a templomi és a templomon kívüli magatartásunk között, az előtted való éneklésünk és az emberek között való forgolódásunk között, hanem hadd váljék! Isten tiszteletté az egész életünk. Ezt kérjük, Urunk, hogy ebben segíts, erre emelj föl, ehhez adj népünk erőt, és a Te Szent Lelkednek a munkálkodása így hat tölcsönbe, most minnyájunkat, miközben hangzik közöttünk az íge. Hallgass meg, kérünk a Jézus Krisztus érdeméért, és áldj meg bennünket. Amen.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 a Te megszólító kegyelmednek, és a mi együtt lépünk, alkalma a Te jelenlétednek, a Te ígéreted szerint. Hadd váljék, megtapasztalt valóságára ununkat, amit várunk, amit remélünk, és amiért könyörgünk. Amen. Istenek az igényetes kérek, amelynek alapján az ő szabát szeretném hirdetni, írva található. János evangéliuma, első részének 38. 39. és 40. versében a következőképpen. Jézus hátrafordulván és látván, hogy követi őt két tanítvány, mondanékik, mit kerestek, azok pedig mondának néki, rabbi, ami megmagyarázva azt teszi, mester, hol lapol, mondanékik, jöjjetek és lássátok meg. Elmenének és megláták, hol lakik. Eddig a szentik. Kedvesen kére egy keresztelő Jánosnak két tanítványa ment Jézus után, és ő tették föl néki ezt a kérdést, hogy Mester, ami megmagyarázva azt teszi, Rabbi, hol lakol? Egy kicsit olyan furcsán hangzik egy ilyen kérdés, pláne amikor az utcán hangzik el valakivel szemben. Jézus azonban egyáltalán nem lepte meg, mert Jézus nagyon jól tudta és rögtön észrevette, hogy ennek a két nem igen komoly a szándéka. Azonnal észrevette, hogy ennek az emberek nem úgy mennek utána, mint ahogyan az újságírók szoktak menni, a szenzációnak az énségével kutatni, hogy mi van itt most valami megírni való érdekesség, sem nem úgy, mint ahogyan a hatóságnak az emberei nyomoznak valaki után, hogy rendben-e itten minden. Nem is úgy, ahogyan az írás tudók, hogy vajon itt most minden megfelele a szent írásoknak, hanem mint két olyan lélek, akit már megérintett Jézusnak a jelenlétet, megérintette a lelküket az, amit eddig Jézusról hallottak, tapasztaltak, láttak, és most azután meg akarnak győződni, teljes bizonyosságra akarnak jutni a tekintetben, az -e hát igazán Jézus, akinek ő hiszik? És festvérek, ezért érzem ennek a két embernek ezt a Jézus keresését, vagy ezt a kérdését olyan nagyon közel valónak hozzánk a modern emberhez, a mai emberhez. Mert a modern ember már régen nem racionálista. Már régen túl van azon, hogy csak azt tekinti valóságnak, amit az értelmével meg tud ragadni. Már régen túl van azon, hogy a valóságok világa csak akkora, amekkorát lát belőle. Nagyon jól tudja, hogy sokkal több és sokkal nagyobb a valóságok világa, mint amennyi belefér az eszébe. A modern ember a realista. Tehát a valóság érdekli. És éppen ezért a Jézus Krisztusban való hitét is nem az erősíti, vagy nem az gyengíti, hogy meg lehet-e magyarázni Jézusnak a csodáit, meg a születését, meg a halálát, meg a feltámadását, meg a mennybe menetelét, hanem sokkal inkább az, hogy meg lehet-e tapasztalni az élő Jézusnak a személyes valóságát. A modern ember nem megérteni akarja Jézus, hanem jól tudja, hogy sok dolog olyan van ezen a világon, amit nem lehet megérteni, és ami mégsem értelmetlen dolog, hanem a modern ember találkozni akar Jézussal. És arról akar meggyőződni, hogy valóban az, az ez a Jézus, akinek a Biblia hirdeti. És akinek az egyház 2000 esztendő óta hirdeti, és testvérek, Jézus az ilyen keresést mindig nagy örömmel fogadja. Akkor is, meg most is. Mester hol lakod, kérdezték tőle akkor azok a tanítványok. A modern ember pedig ezt kérdik, hogy hol van Jézus, hol találhatom meg őt, hol találkozhatok vele. És Jézus akkor is, most is ugyanazt válaszolja mindkét keresőnek, a réginek is, meg a mainak is. Jöjj és lásd meg! Tehát nekünk is éppen úgy, mint akkor régen annak a két tanítványnak, Jézus szavainak az útmutatása nyomán kell elindulnunk, hogy meglássuk, hogy hol lakik ő mert Jézus az igében nagyon sokszor beszél arról, hogy ő hol van, hogy ő hol találhatok. Itt van például a rögtön testvérek az a legáltalánosabb kijelentése, ami majdnem minden Istentiszteletünkön elhangzik, amit Jézus a búcsúveszédei alkalmával így mondott, hogy veletek maradok mindennapon a világ végezetéig. Tehát hol van Jézus? Velünk van. Úgy is mondhatnám, hogy itt van mellettünk. Tehát az is igaz, hogy azt mondom, hogy most is itt van. De hát nem a mennyben? Kérdezné mostan valaki a bibliai ismereteinek a nyomán. Nos, testvérek, persze, igen, a mennyben van Jézus. De ez éppen nem azt jelenti, hogy tehát valahol valami nagyon távoli messzesében és csillagokon túli, meg halálon túli világnak a bizonytalanságában, hanem ez éppen azt jelenti, hogy itt, egészen itt, mert a mennyet, a tónvilágot, az Isten országát, vagy akárhogyan nevezzük azt a láthatatlan világot, ahol most Jézus van, sohasem úgy képzeljük el, mint egy Másik világot. Tehát nem úgy áll a dolog, hogy itt van ez a mi világunk, ez a látható, ez az anyagi, ez a véges világ, és ahol ennek valahol a vége van, ott kezdődik az a másik világ, az Isten világa, a túlvilág. Nem így van testvére. Az evilág, meg az, az úgynevezett túlvilág, nem is szeretem ezeket a kifejezéseket, de azért használom, mert általában így szokták mondani, de az, az evilág meg az, az úgynevezett túlvilág, az nem két különböző világ, hanem az egy ugyanazon világ, egy ugyanazon valóság, csak két különböző szempontból tekintve. Szeretnék megvilágítani ezt egy hasonló. Mint ahogyan például a kémia és a biológia, az nem két különböző világ. Ugyanaz az egy világ, ugyanarra az egy dologra vonatkozik, csak két különböző szempontból tekintve. A kémia megállapítja egy anyagról, hogy ennyi és ennyi százalék só, víz, mész, szén, vas van benne. A biológia pedig ugyanarról az anyaghalmazról megállapítja, hogy ez egy béka vagy ez egy kutya, vagy ez egy ember. Nem mondtak ellent egymásnak, mind a kettőnek tökéletesen igaza van, mind a kettő ugyanarra a valóságra vonatkozik, ugyanazt a valóságot vizsgálta, csak két különböző szempontból. Vagy egy másik hasonlattal, az anatómia és a pszichológia. Nem két különböző világ, Mind a kettő ugyanazt az egy dolgot vizsgálja, az embert vizsgálja, csak két különböző szempontból. Az anatómia azt vizsgálja, hogy milyen a testi fölépítése és a testi szerkezete egy embernek. A pszichológia pedig azt vizsgálja, hogy milyen a lelki világa ugyanannak az embernek. Nem mondtak ellent egymásnak, mind a kettőnek igaza van, mind a kettő ugyanazt a valóságot vizsgálja, csak két különböző szempontból. most testvérek, valahogy így viszonyli az az úgynevezett evilág meg túlvilág egymáshoz. Például világi szempontból azt mondhatnánk, hogy az a súlyos műtét az orvosi beavatkozás következtében jól sikerült, a sejtek és a szövetek működése helyreállott, a beteg meggyógyult. És túlvilági szempontból ugyanezt a jelenséget úgy mondhatnánk, hogy milyen kegyelmes az Isten, megkönyörült a szerencsétlen betegen, meggyógyította és visszaadta az egészségét nem mondtunk egy ellent egymásnak, mind a kettő igaz, csak két különböző szempontból szemléltük ugyanazt a jelenséget. Vagy például e szempontból azt mondjuk, hogy egy gyermek ilyen és ilyen sejtek ennyi és ennyi ideig tartó osztódása, szaporodása következtében ilyen és ilyen fizikális folyamatok között jön létre, születik meg. Ugyanezt a jelenséget túlvilági szempontból úgy mondjuk, Isten meghallgatta két embernek a hosszú könyörgését, és megajándékozta őket egy gyermekkel. Ez is igaz. Csak másik szempontból igaz. Tehát ugyanígy az világ és a túlvilág az nem két különböző világ. Hanem ugyanaz a világ csak két különböző szempontból tekintve. E az, ahogyan mi látjuk a dolgokat és az eseményeket. A túlvilág pedig, ahogyan az Isten oldaláról látszanak ugyanazok a dolgok és ugyanazok a valóságok. Hol van tehát Jézus? Ha azt mondom, hogy a mennyben van, akkor ez pontosan ugyanaz, mint hogyha azt mondanám, hogy itt van. Egészen benne van a hétköznapi eseményekben és dolgokban, olyan közel van, mint a kémia a biológiához, mint az anatómia a pszichológiához. Sokkal valóságosabban jelen van, és velünk van, mint ahogyan érzékelni szoktuk, és mint ahogyan elgondolnánk. És amikor azt mondja Jézus, hogy jöjj és lásd meg, akkor ez azt jelenti, hogy menjünk át, ami E világi szempontunkból, szemszögünkből, az ő túlvilági szemszögébe. <kül> és próbáljuk meg arról túlsó oldalról szemlélni az életet, meg az eseményeket, meg önmagunkat, meg a másik embert, meg mindent. Tehát ennek a teremtett látható világmindenségnek a láthatatlan oldaláról, az isteni oldaláról próbáljuk meglátni a dolgokat, és akkor majd meglátjuk a főszálnak a növekedésében, meg a gyermekünknek a mosolyában, meg a betegünknek a meggyógyulásában, vagy a meghalásában, és a bennünket ért örömben és bánatban, és az emberekkel való találkozásunkban mindenben meglátjuk az Istent. Mindenben ott látjuk az Istennek a jelenlétét. Hogy jelen van az Isten. És akkor majd az egész életünk apróbb-nagyobb dolgai mind-mind csodálatosak lesznek, meglátjuk a csodát, akár megmagyarázható tudományosan és racionálisan, akár nem. Csodák sorozatává válik az egész élet, mert mindenütt megbizonyosodunk az Isten jelen valóságáról. Úgy, ugyan kijelentette magát a Krisztusban. És a Bibliában vannak olyan történetek, amelyek nem csak egyszerűen megtörtént eseményeket írnak le, hanem amelyek ugyanakkor szimbolumai a mi életünk különböző helyzeteinek. Például, amikor a tanítványok a tengeren, a viharos tengeren küzdködnek a habokkal, és azt hiszik, hogy Jézus valahol messze van tőlük, valahol ott maradt a parton, és ők mostan egyedül viaskodnak itten a teljes elhagyatottságnak az érzésével, mint amikor az ember azt szokta mondani, hogy még az Isten is elhagyott akkor egyszerre megnyílik a szemük, és látják, hogy te hogy hagyott el, A habokon, a hullámoknak a tetején itt jön közvetlen közelünkben Jézus. Vagy amikor Mária Magdalén ott a temetőben síránkozik, hogy ellopták Jézusnak a holtestét, és ő nem tudja, hogy hová tették, és azt se tudja, hogy mit kezdjen mostan az életével, ráborul a gyásznak a fájdalma, amely elvesz minden kilátást az ember elől, és akkor egyszerre föltekint, és ott látja maga előtt Jézus. Ott van Jézus, közvetlenül előtt. Vagy amikor az Emmausi tanítványok olyan keservesen panaszolják azt, hogy megölték Jézust, és most már nekik egyedül kell járniuk az élet útjait, nincs senki, aki tanácsolja őket, aki vezesse őket, aki segítse őket, meghalt az Isten, és észre sem veszik, hogy dehogy halt, meg ott megy velünk az úton együtt, és csak később nyílik meg a szemük a látására, hogy hiszen együtt mentünk vele, miközben panaszkodtunk. ott jött velünk együtt az úton. Vagy például, amikor a tanítványok egész éjszakai hiába való fáradozás után a halászatban kifáradva kikötnek a parton, és azt érzik, hogy hiába itt minden fáradtság, nem érdemes. Van ilyen hangulata az embernek, akkor egyszerre ott áll Jézus a parton, és ő várja őket. Segész új lehetőséget kildadt meg előttük. Nos testvérek, ezek a történetek mind-mind azt a kimondhatatlan nagy igazságot és boldog örömet hirdetik a mi számunkra, hogy Istennek a jelenléte, Istennek az elünk léte és közelléte akkor is valóság és akkor is igaz, ha mi a szoroságtól, a kétségbeeséstől, a félelemtől, a tételődéstől nem látjuk, nem érzékeljük, nem hisszük. Tehát nem is a mi látásunk és a mi érzékelésünk teszi igazsá, igaz ez anélkül is. Éppen erre való tekintettel mondta meg már előre Jézus azt, hogy veletek maradok mindennapon a világ végezetéig, hogy merjünk rá számítani, hogy ő pedig itt van. A hit, testvérek, az a kiváltság, hogy szabad nem csak innen, a mi emberi oldalunkról nézni az eseményeket, hanem onnét az Istennek az oldaláról is. És szabad nem csak a mi emberi lehetőségeinkkel és hatalmunkkal számolni, hanem szabad az Istennek a lehetőségeivel és hatalmával is számolni. Úgyhogy a mi életünk könyvének a legelső oldalára bátran odaírhatjuk azt, hogy az Isten is jelen van. Ne felejtsétek el sohase, amikor valami problémával küzdetek, hogy az Isten is jelen van. Éppen Tanulja voltam, nem egyszer, most megint újra az elmúlt hét folyamán családi konfliktussal vihaskodtunk valakinek az életében, és annyira összekuszálódtak már a problémák, hogy igazán emberileg szól, hogy semmi kiút nem látszott, semmiféle megoldásnak a lehetősége nem volt már e, kilátásban, és azt se tudtuk, hogy mit csináljunk. És akkor egyszerre megpróbáltuk ugyanezt a tökéletes, reménytelen helyzetet az Isten oldaláról, az Isten lehetőségeinek a szemszögéből megvizsgálni. És egyszerre új fénysugár sugár villant Testvérek, épp arról van itt szó, hogy merjünk hát úgy élni, hogy jelen van az Isten. Merjünk úgy küzdeni, és a bűneink ellen fölvenni a harcot, és merjünk úgy szenvedni, ha kell, vagy betegnek lenni, ha kell, vagy meghalni, ha kell, vagy szeretni, vagy megbocsátani, vagy bármit csinálni, hogy mindebben ott van az Isten. Egészen közel van. Annyira közel van, hogy Jézus egyenesen azt mondja, az Isten országon az a bizonyos túlvilág, amelyikről mi azt szoktuk gondolni, hogy valahol mit tudom én, hol a halálom túli messzeségben van, az nem itt van, vagy nem ott van, az ti bennetek van. Azt mondja Jézus. Olyan közel van, mint a szívünk. De ez nagyon igaz, ellenben mégis esvérek, egy nagyon komoly kiegészítésre szorul, mert enélkül a kiegészítés nélkül könnyen abba a hibába eshetnénk bele, amiben a misztikusok szoktak beleesni. A misztikusok pedig azt mondják, hogy Fordulj befelé önmagadba és a saját szívednek a mélységeibe, ott keresd meg az Istent! Körülményes lelki gyakorlatokat dolgoztat ki abból a célból, hogy az ember hogyan vonatkoztathatja el magát minden látható dologtól, hogyan kapcsolódhatik ki az őt körülvevő érzéki világból, hogyan csendesedhetik le, hogyan fordulhat egészen be önmagába, és hogyan rézülhet bele az Istennel való közösségnek az élvezetébe. Östöztérek, hadd mondjam meg rögtön, semmi nincs, ami ennyire ellentétben állna Krisztus gondolkodásával és magatartásával, mint az ilyen misztikus magatartás. Talán a legtöbb ember éppen azért nem találja meg sohasem az élő Jézus, hogy hol lakik, mert ilyen belső szemlélődésben, ilyen misztikus elrévülésben, ilyen lelki gyakorlatokban keresi. Sokkal gyakorlati tanácsot ad ennél Jézus maga az ő megtalálására, amikor azt mondja, hogy próbálj meg egyszer enni adni egy égezőnek az én nevemben, vagy meglátogatni egy beteget az én nevemben. Vagy mellé állni egy embernek teljes szíveddel, lelkeddel, és esetleg anyagi erőtel az ő testi-lelki nyomorúságában. Amennyiben megcselekedtétek az ilyen dolgot egykel, az én legkisebb atyám fiai közül velem cselekedtétek meg. És én azt hiszem testvérek, hogy ma nekünk, minnyájunknak ez a legnagyobb leckénk. Jézusnak ezt a szavát sokkal komolyabban venni, sokkal valóságosabban megélni, mint eddig. Tudjátok, hogy az egyháznak a válsága az egész földkerekségén honnét van, honnét, hogy a hitünknek ezt az egészen gyakorlati oldalát elhanyagoltuk. Az emberi élet fejlődése az elmúlt kétezer esztendő alatt két úton haladt tovább. Az egyik úton azok jártak, akik munkálkodnak Istenország a Földön való megvalósulásáért, de nem hisznek Istenben. Tehát igyekeznek mindent elköveti, hogy az emberi életet fölemeljék és segítsék, de Istenben való hit nélkül. A másik úton pedig azok járnak, akik hisznek Istenben, de nem munkálkodnak az Istenország a Földön való megvalósulásán. Tehát hisznek Istenben, de nem tesznek meg, meg minden tőlük telhetőt azért, hogy segítsék az emberi életet tovább, előre, magasabbra, fölfelé. És ez a másik út, ez az egyháznak az útja. Ez volt. Az egyháznak a legnagyobb feladat a testvérek meglátni és megélni azt, hogy Jézus nem olyan kegyességet kíván tőlünk, amíg elfordul ettől a világtól, befeli a templomnak a csengébe, vagy a maga lelki elmélyedésébe, vége ennek a kegyességnek, és, és ne is legyen többet ilyen kegyesség. Soha. És amelyet magára hagyja a másik embert, hanem olyan kegyességet vár Jézus, amelyet egyenesen a másik emberen keresztül. Lép mindig az Isten elé, és a másik emberen keresztül találja meg mindig az Istennel való találkozást, mert mi emberek között élünk, és emberekkel találkozunk, és a mi magatartásunk, a mi viselkedésünk, ami érzületünk az emberek iránt sokkal több, mint embernek emberhez való viszonyulása abból a bizonyos túlvilági szempontból nem egyéb ez, mint embernek Jézus Krisztushoz való viszonyulása. Mester, hol lapol? Kérdezték akkor azok a tanítványok. Hol van Jézus? Hol találhatom meg őt? Kérdi a mai ember. És mind a kettőre azt feleli Jézus, jöjj és lásd meg. És ezt mai nyelven így mondhatnám, jöjj ki magadból! A magaddal való törődésből is fordulj a másik ember felé. És a magad bűveletéből és az én központú beállítottságodból, abból a hallatlan egoizmusodból, amely minden az élet körül forog, ebből védj ki, és fordulj a másik ember felé. És az ilyen emberekben, a másik emberekben keresd Jézus nyisd ki a szívedet azok előtt, akik szeretetre vágynak, akik segítségre szorulnak, akik vigasztalást óhajtanának. Ilyenekben keresd Jézust. Ne önmagadban, és ne elmagadtatott lelki élményekben, hanem menj el, jöjj el egy ilyen emberhez, és lásd meg benne Krisztust. És lásd túl rajta arra, aki azt mondott, hogy amennyiben megteszel egy ilyen jót, Valakivel az én velem, magammal cselekszednek. Mert testvérek, ezt értsük meg nagyon jól. Isten nem fogalom, hanem az Isten élő személy. Tehát Isten nem fogalmi úton ismerhető meg, mint egy matematikai képlet vagy egy filozófiai igazság, hanem mindig csak egy személyes találkozásnak az élményében. Ismertem egy asszonyt, aki nagy-nagy árvaságra jutott, és végtelen bánatában azt se tudta, hogy mit kezdjen az életével, és rettentő szüksége lett volna néki Isten erőt adó és vigasztaló jelenlétére, de hol találja meg, hogy jusson vele tényleg olyan személyes, valóságos kapcsolatba, hogy részesüljön is az ő erőt erejében és vigasztalásában és akkor ez az asszony elindult, és elkezdett eljárgatni más elhagyatottakhoz, árvákhoz, szerencsétlenekhez, és azoknak a gondját vette föl magára, és egyszerre, egyre jobban, valósággá, élő valósággá vált számára az a Jézus, aki ténylegesen adja az erőt és a vigasztalást, és aki pedig azelőtt az ő számára csak egy távoli, hittanórai emlék volt a számára. Magam tapasztalatából is rengeteg példát tudnék elmondani, csak az elmúlt hét folyamán ültem egy haldoklónak az ágyaszélén, és beszéltem neki Jézusról, örök életről, bűnbocsánatról, és csodálatos Isten élményben volt részem. Krisztus jelenlétének a kétségtelen bizonyosságában. Én magam szinte megtisztultam és megújultam, és ő pedig a beteg megbékélve és megnyugodva halt meg. Testvérek, én azt hiszem, minnyájunknak vannak beteg ismerősei. Minnyájunknak vannak olyan ismerősei, akiknek valami bajuk van, bánatuk van, segítségre szorulnak, akiknek jó esnék a testvényi szónak a melege, a segítsége, az útmutatása, a tisztatása. Nos hát, értsétek meg, az ő személyükben, mint hogyha Jézus hívna, jön és lásd meg, hogy hol lakom. És hogyha te elmész és kinyitod a szívedet egy ilyen ember előtt, akkor ott meg fogod találni Jézus egészen biztos. Próbálj csak igazán testvéri szívvel viszonyulni az emberekhez, minden emberhez, ellenséghez, jóbaráthoz, majd meg fogsz győződni Jézusnak a valóságáról, Istennek a valóságáról. Végül még csak annyi testvérek, hogy amit így töredékeiben megismerünk, meglátunk Jézusból, az majd egyszer teljes pompájában és dicsőségében fog fölragyogni előttünk, amikor majd a hitünk látássá válik az ő dicsőségében. A embernek a legutolsó földi élményében, a halálában is Jézus hívása hangzik. Jöjj és lásd meg, hogy hollapod! És hogyha itt igaz volt az, hogy velünk az Úr, ott majd az lesz igaz, hogy mi vagyunk Ővel. Itt Ő van mellettünk, ott pedig mi leszünk Ő mellette. Itt Ő van közel hozzánk, ott pedig mi leszünk közel Ő hozzá. Itt az, az érvényes, hogy veletek maradok minden napon a világ végezetéig ott pedig az lesz az érvényes, hogy magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Amit itt tükör által homályosan látunk, azt majd ott színről színre az ő dicsőségében. És így válik az egész élet, az egész földi élet, a halállal egy, egy nagy alkalommá. Meggyőződni, meglátni és megélni, hogy hol van Jézus, hol van az Isten, megtalálni Jézus az életet, az örök életet. Amen. Valóban Te vagy az égi jó és a kegyelem, de éppen azt köszönjük neked, urunk, hogy ez az égi drága ajándék itt van közöttünk. Köszönjük, hogy a menny itt van és belehat ebbe a földbe. És köszönjük neked, Urunk, hogy nekünk is szabad nem csak ebből a földi szempontból, hanem a te szempontból is látni az eseményeket. Köszönjük neked, Urunk, a hitnek azt a nagy kiváltságát, amely mindig számolhat. Te veled is, és amely mindig láthatja a problémákat, a dolgokat, a személyeket, a Te oldaladról is. Urunk, hadd erősödjék ez a mi látásunk, és hadd gyakoroljuk magunkat abban, hogy mi onné túlról, a Te szempontodból, a Te szemszögödből szeretnénk nézni, és értékelni, és mérlegelni az eseményeket, mert egészen másképpen néznek ki. A te oldaladról, mint a mi oldaladról. És köszönjük, hogy te ezt adod, ezt a látást, ezt a lehetőséget. És alázattal mondunk hálát néked, Urunk, azért, hogy olyan nagyon közel vagy, hogy annyira itt vagy, hogy annyira benne vagy a hétköznapoknak a világában, hogy a főszálnak a növekedésében is a gyermekünknek a mosolyában, és a betegünknek a gyógyulásában, vagy akár a meghalásában, és a bennünket ért örömben és bánatban, csalódásban és sikerben, mindenben ott láthatunk téged, mindenben benne vagy. És köszönjük Urunk azt a nagyon nagy boldog bizonyosságot, ami oly egyszerűen hangzik, és mégis az egész életet megváltoztatja hogy Te is jelen vagy, hogy Te is ott vagy. És Urunk, enged hogy mi ezzel mindig tudjunk számolni, és úgy tudjunk élni, és így tudjunk küzdeni, és harcolni, ami bűneinkkel szemben, és végezni a mi feladatainkat, és viszonyulni az emberekhez, hogy Te is ott vagy. Olyan valóságosan és olyan közel, mint az a másik ember, aki most mellettünk ül, aki az utcán ránk néz, akivel a hivatalban vagy a gyárban egy szobában, egy teremben dolgozunk, akivel otthon a lakásban együtt lakunk, ennyire valóságosan közel, ennyire valóságosan jelen vagy. Ó, úrunk, ne enged és bocsásd meg, hogyha mi téged mindig más úton akarunk keresni, és nem azon az úton, amit te mondtál azzal, hogy amennyiben megcselekedtétek egyel, az én legkisebbjeim közül velem cselekedtétek meg. Hadd lássunk meg a másik emberben tégedet. És ami tiszteletünket és szeretetünket irántad a másik ember felé való tiszteletben és szeretetben had bizonyítsuk be. Urunk, így had menjünk ki a világba, és azt kérjük, hogy ezt a leckét had tanulja mind jobban és jobban az egész egyház, akár milyen elnevezésű és akár melyik pontján él ennek a világnak, és ebben had legyen, Urunk, a te néped tanító mester a világnak. Az ember megbecsülésében. A másik ember igazi, hátsó gondolat nélküli szeretni tudásában. Így könyörgünk ezért a világért is. Amelyik drága előtted. Nekünk is drága. És épp ezért könyöröghetünk Úrunk, a meghallgattatás reményében azért, hogy őrizd meg minden pusztulástól, bajtól, veszedelemtől, háborútól a rajta való életet, és szenteld meg, és irányítsad a gondolatait azoknak, akiknek a legnagyobb felelősséget adtad népek sorsának az irányításában. Hallgass meg, Úristen édesatyás!